sala deməkdir, sala və mənada dua deməkdir dua onu görə də amma şəri mənada isə şəri mənada isə təşbirdən, təşbirdən başlanan qiyamla rükud, səcdədən ibarət olunan və savamlarını qutaran ibadətin adıdır adında namaz Və düzü, bu məsələyə fikir verin ki, lügətlə fikir və başqadır. Ola bilsin bir söz, lügəti mənada bir məna versin, lakin şəriyyət gəlsin, ona başqa məna versin. Və Bə, belə də işlənilib. Və təxki, cənaza namazında lügəti mənada işləndib namaz sözü ərəbcə. Amma başqa namazda da şəri mənada işləndib. Cənaza namazı fikirə səni rüku yoxdur, səcdə, amma namazdır. Qotiz kimi şey ki namaz nədir? Təklilə başlanan rüku, səcdə, qiyam ondan ibarət olan ibadət adıdır, salamla bitərən. Amma cənazə yoxdur. Cənazə lüğəvi yani, mənasındadır, mənasındadır. Aydındır? Və hətta şəriətdə də belə şey bir söz lüğəvi mənadan bir yerdə ola bilər, şəri mənədə başqa yerdə ola bilər. Məsələn, ona görə də o deyənlər ki, namaz necə istəsən qılğın ha? İndi çıxıblar əzələzand yerində qılmaq namaz. Çünki deyirlər dua deyir, duanın da əzələzand Lüqə mənada deyiblər namazı. Deyilər namaz dua deyilmi? Deyecəksən, yox, namaz dua, namaz hansı namaz? Namaz sözü hə, lüqətdə dua, ancaq şəriyyətdə dua deyil. Aynında şəriyyətdə dua Və buca çarşıdılar, məsələn, görürsünüz, bəzi ərəb, ərəbcə bilənlər görür ki, və tədqiqlər adam ki, ərəbcə bilməyən danışsa, adam deyər ki, bilmir. Ətərcənəsə ərəbcə gör ki, idealiyan, yəni, Quran tərcüməsi idealiyan, yəni, Quran tərcüməsi. O elə acı adımlar danışardın. Və məsələn, bəhanələrindən də gətirirlər ki, gör ki, ə, yəni ərəbcə oxusan, yəni Azərbaycan ərəbcə başa düşməsə, ərəbcə düzgün oxunmur deyir. Ola bilər. Halbuki bu dəlil də yox ki, aldadıcıdan çıxılmalıdır. Məsələn, bir də baxırdım, bir də verilişinə. Bir də söz gətirdi, o nə budur? Ya ka na'buduka zayra yani na'budu yani vahşiləri. Lakin o sözü fikirləyirsiniz, orada elif, elif, əlifdir ve üstündə sukun var. Yani göbəy göbəy demirlər, göbəy hətta o vaxtdır. Na'budu. Na' Na. Az qardaş hey şey oxdur. Heç nə oxdan var şey, aydındır? Hələ yani bizə deyə nə'budu? Ya da na'budu. Biz de heç kəs demir ki, na'budu. Na' Na. şübhə səhv almaqdır. Bir də təhlil. Görürsən necə oxşar dəlillər gətirdilər? Ənçə də məsələn, dəlil də nə idi? Azərbaycan dilindən. Çünki dedi də, ki, duanı Azərbaycan demək olar. Bəli, duanı Azərbaycan sələmə olar. Biz də deyirik onu. Və deyir ki, namaz da duadır. Namaz duadır lüğətinə alınma. Kişərimə mənan yox. Namaz şəriə ayətdir. Ayə də şəri məsələləra aiddir. Ona görə şəri məsələlərə şəriətlə yazma lazımdır namazı. Amma belə, yəni, deməksinə, bu, bu məsələ fikirləyir. Lügət ayrı, deyil şəriyyət ayrı. Ola bilsin, şəriyyət lügətə xilaf gətsin. Bir məna gətsin, lügətdə var ki, xilaf çıxsın şəriyyət. Şəriyyət gəlsin, onu başqa məna versin. Lə, məsələn, şirk. Peyğəmbər sahəsindən, sənin birində göndəri sahabilənin birinin Yemənə deyil ki, icazı verdim, mən olaraq şirk eləməyə. Aydın, bunu bir mənada ox də şiir kələmə Onda ya da ya desi, onda, hace, Kuran düzde, düzde ver, onda çünkü Quran Quran timer düzdür, düzdür. Onda deyəcək ki, bu hadis uydurmadır. Sən Quran istdi. Sən çölü ki, peyğəmbər səs deyir ki, məni sözümə tutun Quranla. Əgər düz gəlməsə bilin ki, məndə məhşəm. Baş bu hədis də uydurmadır. Peyğəmbər sarış etmir. Amma qaldı ki, o hadis səhiddir. Baş burada burda lüğəvi mənadır. Şirk, yəni nədir? Şərik. Yəni ticarətdə şərikət olmaq aydın da icazə verir. <gülüyor> Aynındır Şibəsən, lügətdə Lügətdən anında heçdir, qorxulu şeydir Amma şəriətdə qorxulu şeydir Şəriətdə onlayıya abədən canləlidir Aynındır Şibəsə Və yəməsən, bidət sözəy Bidət Bidət yəni yeni bir şey Və lügətdən adı qorxuludur Və şəriətdən adı qorxuludur Və günahdır, bidət eləməyə Peygamber salsın dəyir ki, hər bidət Zəlalətdir. İstir yaxşı olsun, istir pis. Düz ayırıblar, deyirlər, yaxşı bir dət var, pis bir dət var. Amma yox. Peyğəmbər sallalləhü əleyhi və səlləm deyər, hər bir dət zəlalətə hər hər birə. Və səadət ki, və zəlalət cavruzdur odda, canındadır. Sə bir dət də canında o da yəni qələtdir. Deməli lüğətim ancaq qorxulu da, onu görə anamın xəttabı radio lanu. Gəlir ki, rəndə ki, Peyğəmbər sallalləhü bir süre tərəvi namazı cavanla 4 gün qıldı, sonra qılmadı. Elə Yəni göstərdi ki, dinəstə dedi ki, sonra səbəbi dedi, dedi ki, fəst kimi başa çəllər. Sonra ondan sonra cəmaatla qılmırdı. Yəni çox vaxt qılmırdı. Yəni ayrı-ayrı qızlarla çox vaxt. Və umarım bir xəta yığılır hamı bir yerdə qılınır cəmaatla. Sonra məscidə gələndə görür bu gözəl mənzərəni, yani. ne gözəl mənzərədir. Cəmaatla bir yerdə namaz gözəldir. Və nəmatul bir dəhzi. Bunu bu bidətin nə'mətidir, yəni. Bidətin nə gözəl nə'mətdir bu əməl. Yəni bəzən burada təyin olub, Umarət təvadi ilə Umar bidatəli. Bə bidatı tərifliyib. Vəcib bidatı tərifliy lüğəti mənada. Yəni Ümərin vaxtında xilafətində bu tez olur. Ədə çoxdandır, belə olmur. Aydım gö deyib, yan baş salsan bir tamam təngdə soruq ay çelədi. Vəcib gözü gör, bu gözəlliyi görəndə deyir, nəmatı bir də həzi. Yəni bu bidatın nəmatına gözəldir. Yəni nəmat, yəni gözəllik bu. Yəni bu lüğəti mənada, şəri mənada yox, məşri mənada bidət nədir? Ona görə, indi burada müəllif, rəhməlullah, indi bu məsələlər olsun, gələcəyədə toxunacaq və ən birinci başdır, qeyf-i furuzətə fil-israq. Necə İsraqda namazlar fərz olundu? O da hədis uzundur, Peyğəmbər salıcır, İsraqda bu namazda fərz olması barədə. İnşallah, qalısın bir gələn dərsimizə ki, e, ki hədis uzundur, hamısını o hədisə oxuyab. Mən məsələn, məsləhət görən bu, mən fikr sünələk ki, və Neyə çoxdur, biraz fikirləkdəyim. Fikr-i sünnədə fikdir, buxarə dində fikr başlayır. Aydın da elə sünnədə olan məsələ, buxarə getirecəyik. Aydın da hədislər vasitəsilə biz getirecəyik. ona görə elə bir təkrar çıxır. Təkrar çıxır, onun görə mən məsələyət görəm həlli buxarə okuyaq. İndi ola bilər.